Розділ 34. Як отримати сповнене сенсу життя? То що ж робити після того, як ви визначите, що для вас найважливіше, і що ви не живете відповідно до своїх цінностей? Як почати рухатись у правильному напрямку? Коли ми вирішуємо, що настав час змін, ми часто ставимо перед собою масштабні, радикальні, нові цілі. Скажімо, ви проаналізували власні цінності і вирішили, що треба дбати про своє здоров'я та займатися спортом. Наступної миті у вас починають виникати нові цілі. Може, ви пробіжете марафон чи переглянете свою дієту. Та якщо ви маєте цілі, це ще не гарантує, що ваше життя зміниться і вже не повернеться до попереднього вигляду. Це гарантують нюанси ваших дій, які ви повторюєте щодня, рухаючись у потрібному напрямку. Марафон може бути вашою ціллю, але з марафоном чи ні, ваше життя змінюється саме від того, що ви бігаєте щодня, що ви вступили до клубу бігунів, що ви поступово долаєте більші дистанції, що заради своєї мети коригуєте дієту. Ціль може дати вам той перший поштовх у правильному напрямку, але слід пам'ятати, що кінцева точка цілі, і її досягнення – це власне обмеження. Якщо ви переглянули свої цінності та хочете йти новим шляхом, відповідно до того, що для вас найважливіше, тоді, ймовірно, ви не захочете зупинятись. Багато людей пробігають марафон, після чого вішають свої кросівки на цвях. Звірки цінностей треба робити регулярно, адже особливості ваших цінностей можуть і з часом змінюватись. До того ж, це можливість розібратись у заплутаних дрібних деталях вашого повсякденного життя. Слід питати себе, якою людиною я хочу сьогодні бути, та що я збираюся сьогодні робити, щоб рухатись у цьому напрямку Якщо прагнення бути людиною, яка щодня дбає про своє здоров'я, стане частиною вашої особистості, тоді, ймовірно, ви залишитесь такими після того, як пробіжете марафон Це двосторонній підхід Уявляючи і візуалізуючи особу, якою ви маєте намір стати, та перетворюючи свої ідеї на конкретні стабільні дії, ви починаєте по-новому сприймати та відчувати значення своїх зусиль. Зміни – це складно, тож треба мати міцний якір і чітке розуміння того, навіщо ви це робите. Бо я тепер така людина. Це допоможе не зламатись, коли зміни неминуче наштовхнуться наспротив з боку вашої власної свідомості та оточення. З часом, коли новий спосіб мислення та поведінки вкоріниться, ваше сприйняття себе теж може почати змінюватись. Ви дійсно станете людиною, яка має за пріоритет здоров'я та хорошу фізичну форму. І річ буде не в марафоні, а у вашому новому способі життя. Спорт стане тим, чим ви займаєтесь, бо це частина вас. Уже не йтиметься про досягнення якоїсь цілі, ідея з марафоном фактично вже не стосуватиметься цього. Надто зациклюючись на кінцевій меті, ми легше здаємося, коли не бачимо швидких результатів, чи коли натикаємось на опір та перепони. Коли ви ставите собі ціль, вона вас захоплює, що дає іскру мотивації. Але мотивація – це ніби вогонь на кінчику сірника. Він вигорить. Це нестабільне джерело енергії. Але якщо ви взяли за звичку низку невеличких і не надто масштабних дій, тоді нове сприйняття своєї особистості допоможе вам триматись курсу. Підсумок розділу. Коли ми вирішуємо, що настав час змін, то часто ставимо собі нові колосальні цілі.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 Прив'язка ваших намірів до сприйняття власної особистості допоможе новим звичкам тривати після досягнення первинної мети.